katika lengo hilo kama shambusa ambao ameendelea tulipata hadhi mtaala kutoka kwa pili wa rais alipokemenea tuliiguniza naye tumkamjulisha malengo yetu malengo yetu na akaonesha hisia nzuri sana akaonesha hisia kwamba serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar iko iko katika hali ya kutaka kwa wa wazanzibari na kuwafanya waweze kushiriki katika kuchangia kuleta maendeleo ya Zanzibar. hasa Marekani nika vile Canada na Uingereza nchi kubwa sana na ina nyenzo nyingi sisi wenyewe tumesha pia tumeanza kwa watu wengi tumeshaanza kuwa wengi watu wetu ndo kwa mfano hapo hapa ambao wamezaliwa huku na kama sisi ambavyo ni muhimu na kujiunganisha na Zanzibar basi watoto wetu pia ni muhimu waone yani yale misingi na waone jinsi gani wanaweza wakapata taratibu za kujiunganisha nyumbani ili kufuata misingi hiyo ndio tukaona transition hiyo zadia Aa, sasa kutokana na hayo hatua ya ya maandalizia ni tulyoefikia na ikasadefuko saa hivi uko hapa mheshimiwa na ujumbe wako sijakatia ujumbe wako wako akina nani lakini uh, tume tumeona yani kwamba iwe ni rasmi waweza kukujulisha yani wewe katika ziada yako binafsi uh, na kutaka yani wewe kama makama wa kwanza wa rais na uh, unaiwakilisha serikali ya rasmi kwamba tuna documents ambazo imesajiliwa na hii jumuiya yetu imesajiliwa. Kwa hivyo kwanza uh, tunapenda hata um, napondoka basi muwe uh, mume kwa sahidi sisi wa Zanzibar tuliopo hapa Marekani na vitongoji vyake ingawa si wengi sana kwa idadi ya namba ukilinganisha na nchi hii yenyewe na ukubwa wake lakini ni wengi wa kutiliwa manani sana kwa sababu uh, maendeleo ya Zanzibar yanahitaji watu kama waliopo Marekani. Uh, pia tumejiandaa kwa na malengo makuu ambayo yenyewe itakuwa ni pamoja na kusaidia kuleta maendeleo nyumbani na kuunganisha misaada na mambo mengine yaliopo hapa ili kuweza kuleta maendeleo. Labda uh, kwa kuongezea tu yani niseme kwa kwa sasa hivi Uh, serikali ambazo zinajua zina diaspora zinazitegemea diaspora zinazitumia diaspora basi serikali hizo zinakuwa zinapata zina manufaa makubwa kati ya manufaa makubwa ambao watu wa diaspora wanaleta ni pamoja na kuwasaidia jamaa zao kuleta pesa lakini kwa njia moja wa nyingine zile pesa ambazo wanazipeleka au misaada ambayo wanaitafuta na inapelekwa inakuwa inesaidia nchi na inakuwa ni support kwa serikali kwa hivyo aa uh, sisi tunaamini kwamba kila Mzanzibari yani ana uchungu na Zanzibar na pia awe ni kama balozi yani wa ni kwa uh, popote pale alipo hasa kwa wale ambao wako hapa Marekani hasa kabla mheshimiwa sisi uh, tupo wengi na wafani nyingi uh, kuna walimu kama unako wewe madaktari, ambao wanafanya kazi hapa wenye asili ya Zanzibar kuna maengineeria wataalamu mbali. mbali. Yeah, na kati ya hao wengine wana ujuzi wa kawaida wengine wana shahada za bachelor wengine wana shahada za masters na wengine ni phds kati ya wanzilishi wetu ambao itakuwa ni vizuri kuwataja uh, ambao ni tunawaheshimu sana na wanasaidia sana kimchango ni uh, Dr. Muhammad Adam ambaye yuko Pennsylvania, Dr. Hassan Omar Ali ambaye yuko uh, Texas, Texas uh, na uh, Dr. Halfan, ambaye yuko Indiana, na tuko mimi, mimi hapa kama mkiti shamis katibu Dr. Luya uh, Omar ambaye yuko Indiana anafundisha mm -hmm. chuo kikuu. Uh, uh, Amini Ali ambaye yuko uh, Seattle na Haji Jingo sambayo California. Kwa hivyo tuko wengi na hao ni baadhi tu ambao wameanzisha na tunajaribu yani kujijenga kwa makini. Sasa kuna zaidi tunaweza kufanya ya tukiwa huku na pia yani kuifaidisha nyumbani. Eh labda kwa ufupi tu kati ya roza mambo ambayo yanaweza akafanya yani kwa sisi tunaweza tukawa kama kiungo cha wawekezaji. Tu mazungumzo chini hapo na na kati ya ujumbe uliokuja nao na Uh, mimi wa Selemania hapo ambaye ni mwakilishi wa balozi uh, kati ya mazungumzo wengine tumeelezea kwamba uh, wao kama watendaji wa balozi wanaweza kufanya shughuli zao kiserikali na wao ni kazi yao sisi kama watendaji wa kujitolea tunafanya shughuli zetu ili kuweza kuisaidia Zanzibar sasa sisi tuna uchungu ule wa kuisaidia Zanzibar kwa sababu sisi tunajitolea sasa katika kujitolea sisi yani, kama wasaid wa anaposema ndio kwa kuwa chini pale kwamba Uh, hiari hushinda utumwa. Sasa kwa vile sisi tunafahamu kwa hiari tutakwani tuna uchungu zaidi na tutataka zaidi yani tuendeleze shughuli zetu. Kwa hivyo hicho ni kitu kimoja. Uh, chafili, cha pili sisi tunaweza tukawa katika uh, kiungo kikubwa katika tafiti mbalimbali zinazofanyika. Kwa mfano kama zaidi hatu ambayo imechukuliwa ingawa imeangalika na hatua za serikali ya, ya Marekani laiti na Dr. Aluria ambaye anawasiliana moja kwa moja na Dr. Rai ni mkuu wa chuo kikuu cha Taifa cha Zanzibar na waliangalia kwa pamoja wakaona kwamba kwa, kwa sasa hivi Zanzibar uh, ina chuo kikuu lakini hakuna kitengo wala hakuna sehemu ambayo inatoa watu wa masters na na phd kwa, kwa wakaangalia wakaashirikiana kwa pamoja wakiongozwa uh, na Dr. Rai pamoja na B wakaona kwamba kianzishwe sema ambao itafanya PhD. Sasa hiyo ni moja kwa moja kwa bae uh, Dr. Aliwe kama mtwa diaspora alitowakilisha na kuweza kusaidia ni yani kuleta ufanisi kama huo. Kwa hivyo uh, kama kiungo hiyo inawezesha yani kufanya tafiti mbali mbali na kufanya kukusanya kwa mfano ikiwezekana pesa, vifaa vya afya na elimu na kiufundi ambao vinaweza vikatumika nyumbani tunaweza kushirikiana na kufanya kwa mfano conference mara moja kwa mwaka tunahitaji ushirikiano na nyenzo uh, kutoka jumbani na serikali yezetu kutusaidia kwanja moja au nyingine tunahitaji pia tunaweza kuanzisha mawasiliano moja kwa moja na uh, serikali ya moja wa kitaifa uh, tukianza ma mawasiliano hayo tunaweza tukaunganisha kutokana na position ya Marekani ilivyo na sii wenyewe ambayo tuko hapa uh, tukaunganisha na watu wa Canada Zankana na wazawa na wengine ambao wako katika maeneo haya ya Magharibi ili kuweza kufanya mikakati ya pamoja badala ya kuwa semmoja moja ili kuweza kuwasaidia wanetu walio kwa nyumbani Zanzibar na pia kuunda jamii kama hizi ambazo lengo lake kubwa litakuwa ni kusaidia uh, Zanzibar katika kuunganisha jamii hizo malengo yetu yaani hayata kuwa kushindana tu yake lakini itakuwa kushindana ili kuungana kuweza kuleta misaada kazi si nyepesi kazi ni kubwa na wazanzibari kwa hapa marekani wamesambaratika wako sehemu mbali mbali na tumeona yani kwa vile mheshimiwa upo labda ujumbe huu mdogo ambao unawakilisha zadia na wengine anayewakilisha binafsi unaweza kutusaidia ni kutupa na sawa zako na kutueleza nini hasa tunaweza kufanya kwa kumalizia tena tunatoa shukrani pamoja na shughuli zako nyingi ambazo nazo, umepangia muda kidogo wa kuja kuzungumza nawe ili kupata na saa zako asanté asanté sana asanté na karibu asanté As As <coughs> As <Menpunza> ni kwanza tunabudu ni Mungu kwapoyesha kufika Marekani kwa salamu za na tulianzia kule Charlotte ambao tulikuwa mوريا katika convention ya Democratic Party kama wageni wa NDR na kumaliza mzigo le tumekuja hapa Washington ambapo kunifika yana siku kwa chakula zetu kwa jana poleo na kesho na Jumatatu. Imani ndio kujali na insha tutaondoka. Ni pili ninawashukuru kwa kuweza kupata nafasi na ninyi ya kuja ili tuweze kubadilishana mawazo. Mimi ninawapongeza kwa kuamuzi mkubwa kuanzisha diaspora yenu katika marekani Zanzibar diaspora. hili ni ambayo ambalo nimesema kwamba kwa Tanzania nzima sasa hivi nalipa kazo na maana katika kuzara mambo ya marekani sasa hivi kuna ileta maalumu na mkurugenzi madumu aliyegemea mambo ya desport lakini tunajua kwamba wa Tanzania wao nje yule vile kuna wazanzibari na tunajua kwamba kama tutakuwa tukasama tuka sote tuwe katika shida moja tu huo wa Tanzania wakati wakatungine Manzibari mtakosa zile fursa za kuweza kujitanua na yinyi. Kwa yani mambo ambayo mnahisi mnaweza kuisaidia Zanzibar. Ndio maana basi na Rais wa Zanzibar akaamua tuwe na kitengo maalumu kama si fully fledged lakini tuanzie basi na kitengo ambacho kimewekwa chini yake mwenyewe Rais ili na kuna mkurugenzi kuna na epati mkuu kuna mkurugenzi na wafanyakazi wengine wanashuhulikia mambo ya diaspora tu basi hasa huo ndo muhimu ambao kweli tumeona kwamba kuna muhimu kuwa na kitengo hichi na lengo kama walivyosema vipi wafanya wazanzibari bari kuchangia maendeleo ya nchi yao. sababu Zanzibar kama ilivyo nchi nyingine ni yawa wale ambao ya nchi na wale ambao wako nje ya nchi hasa wanapokuja katika masuala ya ku Leta maendeleo katika nchi masuala kujenga nchi ni muhimu kila mmoja ambaye ana hisia za Zanzibar au asili ya Zanzibar asi apwe nafasi na vile vile ya kushiriki. na kuleta maendeleo kwa hivyo nasema mimi sana kwa ninyi wenzetu Marekani baadhi yenu mko na muhimu huu na mkaanzisha hii Uh, association yenu na kama ni washauri kama vile rais ni kwa registration na hivi ni association ambayo inadhumika kisheria kwa hivyo unaweza kufanya kazi zenu eh, kisheria sasa hivi bila kuingiliwa hasa komentaru fuyo ya kwamba msaidie katika kuleta maendeleo Mi mwanzo ningeshauri kwamba kuna haja ya kujeka malengo ya kujua wazanzibaru wote waliopo katika narekana. Mwajue sasa. Mwajue na qualifications zao. Mwajue na wetu zao na walipo. Alafu mjue sasa. Hawa vile vile kuvuta a market association. Halafu <coughs> sababu baada kila kila mmoja apata nafasi hiyo kila Mzanzibari hapa Kenya basi. Fa hiyo ni muhimu kuatambua kwanza. Halafu mukawaweza kwamba kuna hii association wanangonia yake nini na kuataka nao vile mimi washiriki alafu kujua kwamba kuseme kwa upande wa taaluma taaluma gani ni mmoja wenu na vipi anaweza akasaidia kitaaluma maendeleo ya Zanzibar hilo neno kusema kwa sababu wakati mwingine kama kuna walimu asisi tuna upungufu wa walimu hasa wa science au kuna madaktari asisi tuna upungufu wa madaktari asimi mtu sababu kutokwa dikizo lake aka akasema mara hii na kuna kutumia dikizo hili Zanzibar na kwa Zanzibar nitawasaidia ndugu zangu katika ama katika kufunza au daktari madaktari katika hospitali na wako wanzoni wao shaanza kuja wanakuja Zanzibar wa sasa <coughs> hivi wanakaa kama ni mwezi, miezi miwili na toa huduma pale afikapo kuanza ikoso zao wanaondoka kwa hivyo niko ni muhimu kwamba hawa wataalamu kujua na fani zao na kujua vipi wanazowe contribute katika nchi yetu saka kushajua tena na nyenye mta kuwa mejogana hizi kwamba fulani december atakuna nyumbani kwa hivyo na nyinyi mna fasiliana na idara ya diaspora Zanzibar Nasema nakuja mtu huyo anafani hii anafani hii Na nayeko tayari kufanya hiki, kufanya hiki. kwa hivyo nyenye mpangieni kwa hivyo hapo itakuwa mekonti yote kwa nasema mta na mwanzo ni hilo kwa kuwajua nafani zao utaalamu wao specialization zao na wao ku tayari kusaidia vipi kingamalivosema ni kweli kwamba wenzetu kama non resident Indians are ambao about mtaani kadunia wana contribute billions and billions of dollars per year kwa yao. Haikadhalika. Pamisro wa na. Wa, Walokoni. contribute millions and billions of dollars. Wa Filipino hivyo hivyo. Ana contribute pesa nyingi sana. Kwa hivyo nasema is remittances ni muhimu. Sina kwenda kwa jamaa zenu. Eh? Lakini the foreign exchange inaingia katika inchi eh therefore in exchange inaingia katika inchi inasaidia inchi kuna watu wengi tu ambao sasa even at the lakini haziulikani hasa uweze kufanya quantify ni kiasi gani kimekuja kiasi gani kime na diaspora sasa ikio we are organized ninyi na sisi huko basi kwa kuwa na channels pesa zinakuja kwa raha hizo zinafikia jamii zenu lakini na vile vile sisi tunakuona nafasi ya kuweza kuwa na njia kwa kan statistics kujua kiasi gani kunako contributed katika katika nchi yetu kwa diaspora kwa hivyo nasema hiyo hispo ile bado inapana sana le diaspora ile swaga pana sana na contribution kwa deaspora, kwa ya diaspora kwa maendeleo ya nchi zao kwa kweli cannot be quantified. Wanaoku contribute in different things, different ways. Na hata kutoa mawazo katika ya nchi ya kushiriki katika michakato mbalimbali katika nchi kwa kutumia experience ambao nyinyi huku mipata. Yule yule mkasaidia katika masuala hayo Kwa mfano sasa hivi tuna zima la la katiba na e, ili watu na maoni yao ya kupata katiba msha Tanzania na wale tume sio tukamna sikiliza watu lakini vile vile inapotiri mawazo mawazo kwa maandishi ama kwa, badu, kwa barua au kwa email au kwa njia nyingine yote ile wakipata bawo ninyi na nafasi hiyo ya kuweza dae vile vile kama ninyi watu ambayo wa Zanzibar wa Tanzania naweza mkaalika na mkaweza e, kuona kwamba na tunakaozoefu ambao mmepata katika Zanzibar mkaona kwamba ni kiasi gani naweza kukontributi katika hii debate ambayo inaendelea katika nchi yetu. Kwa hivyo nasema kuna njia nyingi tuweza kuweza eh, kushiriki katika eh, kuleta au kushiriki katika kusaidia mabudu ya nchi yetu. Kwa hivyo big of fry. Na nimtakueleza dada Yosef kwa sababu sio roko, ndio bashoti kideja. Hasa muhimu ni kwamba idara yetu ya diaspora imani eh, Idara yetu ya diaspora na nyinyi huku muweze moto moja kuwasiliana. na kuona kwamba watu wengine tuna uponjo kuliko watu wengine hata kama mnataka mnajaribu eh kuasiliana nao kati wengine ama hawajibu ama inachukua muda mrefu kujibu ambao siku hizi katika dunia hakuna sababu yote kwa sababu mtandao kila pahala nao lakini ile ni ni, ni tabia tu saa watu kujibu kwanza ile inakuwa ni tatizo sana kwa hivyo tutajaribu ku, ku kuambia watu wa idada hii ya diaspora kwamba aui very vedi aggressive wanya na wasidarafu any communication kutoka kwa watu wa sports kutoka nchi yote auzeko respond very fast wale ambao unayapata kujaribu kuwasubiana kwa hivyo sina sema kule e, na, na, na maana kwamba nao watajipanga vizuri hawatajipanga vizuri ili waweza kuchukua hii task na kuweza kumobilize diaspora katika academy kote kabisa watu wote wa Zanzibar wana sifaia kila mmoja ananipenda sana nchi yake na kila mmoja anataka contribute katika maendeleo ya nchi kwa hivyo wale ambao wako tayari tuswamune moyo we encourage atuweze ku na nao pamoja kwa hiyo tutazungana tuta, tuta wenzetu walioko katika kidanahi ili kwa hivyo nimesema nashukuruni sana asanteni sana sisi atakuwa bidi kombi yes, na nyingine mbaya kidogo sana. Ndio sawa sawa si. Ndio. Mmoja kama wengi wamezaa Canada na wana watoto wao na wanakuja likizo nyumbani wanakuja kutengenelea. Kwa hiyo wanaomba tu kwamba kama kuja kisafiri, sasa hivi kwa selifisho kwa dola. Ni shamaba kama kituo ambapo wanalikizo sasa kwa sababu kuna sheria mpya za ID Zanzibar. Kutoka bara kwa Zanzibar au kutoka Zanzibar kwa Mombasa au kutoka Zanzibar huko wanaanzuishwa walipewe kwa dola kwa watoto wao. Kwa kuna... hiyo hmm. wa diaspora hiyo yoyafikiria wanzi barabara ndio ni hizo za ku za kuwapata moyo kwa sababu mambo mengine ya confirmation tu pengine pengine anaonao watu wa wa ticket huko hizo lakini na ingekuwa kuna maelekezo kutoka idara ya diaspora kwamba katika motisha ambayo kuwa watu hawa moja ni hilo yeah. sabu, hayo, hayo, tukua, na sinaanza yeah. kwa sababu nombo hayo tukangalia nombo hayo tu vip na coordinate nombo hayo kabisa kwa hiyo kuna product nyingi ambazo kama jana nilikufanya mkutano kama wenzetu banki, mamenzi, wa bara na benki waanzishaji kwa kwa nyumba kwa diaspora mm. yeah. kwa hiyo walikuwa wao wenzetu kuepo aliongea na watapibi zetu walikwepo nasaje kama Azania Bank ebara wame special product kwa ajili ya diaspora Tanzania. Unataka tunaomba pia PBZ i. Umezungumzia swali la la watupeleka pesa nyumbani lakini watu wengi. Tapeleka pesa nyumbani kwa kupitia PPZ ambao walikuleza kwa mfumo wa account ni Europe kwa sababu hata nchini Tanzania kutakuwa na food truck ya kuonesha Zanzibar ya sikana napeleka nyumbani. Kwa hiyo bwanaomba gereje vile kwamba PBZ iwe hivyo zao biashara utapata. ya Ebara na Zanzibar kwanza na concentrate. Najua wameona concentrate juu ya ku expand Tanzania vizuri nebara ambako nafuku 2000 na na mimi lakini uh, yeah. na hii idea bidi bidi tutaatu tawapa bidi bidi lakini ndio na ya na ambalo baraza uh, alitoa ali kama motisha uh, baadhi ya watu walitoa ushauri walisema yaani wa Zanzibar wa wana watoto na wengineo hawahitaji viwanja. Sasa alikasema alitoa ka motisha kwamba tukishajioganize vizuri kwa kama ya mtu wa diaspora na serikali iko tayari kuallocate viwanja kwa ajili yao. Kwa hivyo kama issue kiongozi wanchi kwa bwana nake mmoja nganazi huko pia kuna swali nyingine ambapo bado niomba pesa za serikali kwa sababu choma nilikuwa dance pa karibuni na naomba serikali niisaidie vile vile kutambulika naomba rozi mhm nione ambacho tunaomba tuzidi ofshali leta tukao kwa rozi kutambua kwani si maana hamtambui hata hmm. tumeshaelekezana hmm. nao na, ene keso naayo mniketi. Wao, you have found Eh alimetoa lisa kidogo uswala la elimpo kunafikiri Zanzibar itoka ba matokeo yalipotokea hapo kuna wanafunzi ambao wamefutwa matokeo ngaje mitihani ya final ni ya Tanzania labda Zanzibar itakuwa haina haina nafasi kubwa ya kujitetea yeah, je uh, Zanzibar itachukua nafasi gani kuwatetea wanafunzi ambao wamefutwa bila sababu yoyote bila maelezo yoyote au labda kuna kitu bado hakimisi kwanza kwanza msisitani sanidhi kwa power hakuna sababu yoyote sio rahisi kabisa koki kwa mara hii ala foto madhumuni matokeo ni zaidi ya wafunzwa tatu kwa Tanzania nzima Zanzibar kama 1000 lakini niloherika kwamba Tasheevu kweli kuna kipa baya. Ndaga nifuku sana. Sana sana. Samaanini. Mimi nimesema publicly, nimesitanika kwamba ni right kwa mzee kutoa fedha zake kununua mtihani ili mwanawe awezefunga. I don't think I'm right. Asitanika kwamba tunatoa elimu ambayo tunafaidwa na nchi. Sabu ikiwa right. unatafuta certificate demo moja, lakini elimu kitamjenga kabisa. Yes. Kwa hivyo mara hii ile kiwango cha kufanya kufanya, kufanya udanganyifu ni wa hali ya juna all evidence -yipu. all evidence ameadanganya sana yaani walima washiriki wazee washiriki wanafunzi washiriki alafu akijua wazee akijua na no, washiti ko kwa hivyo si, si sahihi kutambua kwa nini na sababu kabisa kabisa kuna wengine ametokea kwa mfano kama matokeo ya form 6 ambapo e, ndio yumeanza vibaraza ya nakati ya shule za Kislam okay. hmm. hii kweli watifanya makosa na wenyewe wimewaka kwa bike tu lakini ya form 4 undanganyifu ulikuwepo kweli mkubwa sana sisi losema kwamba kufutwa kwa miaka mitatu ni mingi. Kwa hivyo wafikiriwe na kile wamekubali baada ya mtihani wakubali kwamba eh mwaka mmoja mwaka ndio kufanya mtihani. Yeah. Sasa um, uko uh, tena um, kwa ah. Aendelee hapo. Suala hilo mm. uh, no, na mwalimu ah uh, kama kama mwalimu mnajua kwamba ni jambo muhimu katika kufundisha ni kuwa na syllabus ambayo kama unasemaje ni kiwango cha juu lakini pia ina uhusiano mazuri na mazingira ya wale watu ambao wanasoma hayo masomo wanosoma kwa wamarekani yani any, any has to have rigor and hasa huoni kwamba moja ya sababu ambayo inawapamotisha wazee, walimu na wanafunzi ili riguarda basically kwa hizo ni kutokana na kwamba inaweza syllabus zinazopumika hazina either hazina viwango au hazina uh, relevance katika mazingira ya elimu ya zanzibar au unafikiria kwamba mfumo uliopo ni bora uendelee kama ulivyo au I understand there always there's room for for improvement uh, classic lakini mbona ndani syllabus ambazo tunasomeshwa no these syllabus ambazo hata nyewe wa wa Zanzibar wame shiriki kuzitungwa si si jambo ambalo ni imposed yote kutoka bara tu maana ha, hapana mambo ambayo wanakaa kitako wenyewe na hata mitihani walimu wa Zanzibar kutunga wanashirikishwa vile vile kusahihisha wanashirikishwa vile vile ndio kama dif kabisa kwa hivyo si jambo ambalo ni imposed hapana hasa kama curriculum haitoshi haifai ni swala jingine <laughs> always there's a room always go marlis. Madi mimi nilikuwa na swala moja au mawili A au B A na B la kwanza nilikuwa naulizia kuhusu swala yetu ya Zanzibar na bara ya kuhusiana na muungano Najua kwamba sasa hivi tuko katika serikali ya mseto. Na na vile vile kama tuko katika serikali ya mseto tunachukulia bara na Zanzibar kwamba ni kitu kimoja. Ni kitu ambacho tumeungana katikati. Lakini still bado nahisi pana mambo mazito hapa katikati ambayo huku wakija huku inakuwa ni mazito. Sasa sijui hawa wabara wakija huku kwetu sisi kama yanakuwa ni mazito kama sisi au ni sisi tu tupenda kule bara ndio yanakuwa mazito in case imetokea kitu kimoja ambacho ni mfano hai. Baba watoto wangu Kafariki ambaye anaitwa saidi Kamara alikuwa anaishi Ziwani na akaacha watoto watano ambao wako hai ameacha mali zake pale. Mali alizoacha pale, watoto wanaishi bara. Watoto wale katika vitu ambavyo wamerisirisi, wengine wamechukua, wamepewa chombo kama kivespa. Kivespa kile kimetoka Pemba, kufika bara kina mwezi mzima toka kafa ule baba yao. Zishachukuliwa pesa kuliko 400. Stili wanaambia haiwezekani kutumika pale na kule Pemba ilikuwa inatumika ina insurance ina kila kitu lakini still kufika pale imeblock na mpaka leo imeshindikana kutoka bado anao haijafanywa si kitu gani TRA si e, sijui haijafanywa nini kwa hiyo huu muungano wetu sisi ni kutoka bara kuja Zanzibar au zanziba, kutoka zanziba Pemba yani si ni serikali ngapi ziliyoko, mbili, tatu, 4 au ni kitu gani kilichokuwa hapa katikati kinachoingiza utata mkubwa kwamba huku we hivi huku ku hivi huku kulipwe hivi huku ku hivi yani hapa kidogo pana utata mkali sana hata katika kwenda kuomba visa zetu wazanzibari ni asilimia ndogo sana hata kwenye kuomba visa za we, za kuja kusoma wazanzibari ni wadogo sana wanaupata nadhani labda elimu yetu inachangia kilelo si kilelo muungano sio na visa ni ni wenyewe unayotoa ah eh ni tie yenyewe si la muungano si la muungano muungano muungano upo na sio asiyeclass yuko na kero za kero za muungano hiyo ni moja ya takwenza muungano ambazo kwa kweli e, serikali mbili zimakutana na zimefikia pahali masuala kama hayo. Kwanza wata binadamu kutoka Zanzibar au watu kama wale wa Zanzibar ni swemi na hata milkozoku. Na wamekubaliana lakini sasa katakotendaje sasa takwenzaji? Ndio malizo kwa sababu takwenzaji. Lakini kwa kimsingi, kwa maamuzi ya viongozi wa kisiasa ambao tayari amebaliana. Kwanza kama magari kutoka Mnguja kwenda Dar es Salaam naisha depo Zanzibar basi huko sidipimi. Test. Haimidau tengine kwa sababu mambo haya ni mambo ya kuchini ya tiara yote. Yeah kwa sababu naona kama kule mtu alikuwa chombo chake hmm. na mtu amefariki hmm. aliopewa ni mtoto wake kina haki kamili hmm. a ah, sikuona sababu hmm. gani kispike kule um, kiwe namba tiari hayo hmm. ndio ni moja kwa Tanzania kwa hivyo na hiyo tele kwamba ushuru nalipwa at the first port of the entry ndio nikuu hmm. lakini wenzetu waka sasa wana kaza upate kwa hivyo kama nilivyosema kwa mbangu kesiasa nin viongoza kisiasa at extra level ya makamo wa rais wa jamhuri ya muungano waziri mkuu na makamo wa pili wa rais, na mawaziri wa pande mbili ni shamudiwa ile lakini sekretari kotenda ajindure kufanya matatizo hapa kuanzia kwa matatizo hasa wanendelea kufuatilia juu ya zile wanchi ofida wa Zanzibar katika ahadi yamba na jana kufuatilia mambo hayo hata kwa fungu ishaa. Ah, ndo Mwenyezi Mungu inshallah atafanya wepesi. Mhm. Mm Kina muda ambapo tutasahibia nini? Ni kwamba wana seven watu Toronto maoni juu ya muungano wapi? Mhm. Mm Ndarikewe katiba. So lazima leo la muungano mmoja Munga atakayenda kubwa sasa sasa maoni kabisa kwa vipi na sisi ya ya andikeni na tumenea kwa ajili haja haja kama watatasaidia kabisa haja tangaza sasa simu pale psikpale olim kwa waye kuna lakini dafu zepo lakini ya lakini wanisumbua sana baada ya kuomba passport kashida walitaka kujua mimi naishi vipi na na kitu na wazee wangu walifuatiliwa file la kia walinisitisha kutokana na na uliomba passport na nafika miaka mitano sijapata na kwa kile kunikanisha sana kilaisha wan vitu vili kufuatiliwa kana waischukua kitu chochote passporti kwa value. Naona. Kwa hivyo, ni ni commission ya kitu kiasi fulani. Na mpaka sasa umetoka mbali lakini mazoezi ni hapa imeniambia kwanza tuweze kupata visa kutoka tupatikane na passporti Na wale kule wanataka nipeleke vitu value ambao wa huka na huku wamenizuia kwa hiyo nimekuwa nimekwamba katika njia hapa. Wewe <sous -urry> yaona basi. Ya, kwamba. serikali ambayo ni maagizo ya Anasema kwamba yaani serikali na ni kusegnoz walele kwamba katika kila ofisi au iliyopo nje Tanzania kuwe kuna kituo maalum kama desk maalum ambayo mm -hmm. itakuwa kazi yake ni kuwasilisha Zanzibar mm -hmm. kwa hivyo tunaomba yani swali hili yani tu tukil tukileta maoni yetu ili mm -hmm. itulie kazi nzima sawa shaba uleteni kunoazo pia katika plans yes. za bajaye za zidi ni kuisaidia zaidi kuleta research yes. yes. yes kwa sababu lazima nini idara yetu ya diaspora iwe very very active lazima sababu wao lakini aggressive just saying sana kwa hivyo, ah um, kwa Zanzibar wa kienyeza wali sasa walioko nje kwamba sasa hivi yani upepo unavuma vipi kwa siada serkami ficha je tutakuwa na serikali moja daily 3 upepo code ndio basi tu to kama konfanga kwa zanzibar amechukua kwa miwili tuseme basi ni komita na nafuu na bara hakini baada kwa mingi kwa tu ali na doktora na mfumo huu ni wa kitaifa. Je, serikali inachukua position plan? Takwa kwa wananchi wa hataki kwa premium kwa wananchi. Ah. Lo mawazo sisi wananchi atashii. Hadi kuwa kuaprint. nilikuwa jingine, mali nilikuwa kidogo ni nataka uni kuniwezeshe nulie labda kidogo najua yako nje ya uwezo wako lakini bado ni yetu pamoja hata kama tuko wapi stili tunaathirika chochote kinachotokea ni swala la usafiri swala la usafiri kwa kwetu Zili, pokuepo, meli kugwa, zile meli kubwa zile kama mvima maendeleo na MV mapinduzi, ambazo zilikuwa tunayokwenda nazo kwetu kutoka Zanzibar kuelekea Pemba hizi zilikuwa hatukuwahi kusikia kama kuna maafa ametokea au zimepigwa na mtafaruku huu na ule mpaka zimekufa zenyewe zenyewe tu ya aina. lakini hazikuwahi kutokea matokeo ya aina mbalimbali ya hapo kwa pale au yaka kiasi ya kwamba yameathiri zaidi na zaidi hasa kwa kwetu sisi Pemba nyumba moja familia kumi, watu 10 12 imekuwa ni ni muathiri kwa mkubwa sana uliotokea kwa hiyo kuna mipango gani katika serikali yetu ya mapinduzi ya Zanzibar ya kuhusum masuala usafiri kwa sababu usafiri wote umeachwa wafanya biashara wafanya biashara ni mtu anafanya anavyotaka mwenyewe kwa maslahi yake hawezi kufanya kwa maslahi ya mwananchi wala ya nchi yeye hakei kama utakufa utapona hiyo inakuwa ni jukumu yu, lako mwenyewe wewe msafiri na msafiri unapotaka usafiri unakuwa ni hata kama anguke angua ile ndege ile itaanguka ikifika kule juu lakini msingie ile basi otasema, nono nitaka niingie mimi alimradi mfike ninakukwenda ukishakuwa yani kujia kutaka kwenda una safari yako una na muhimu kweli kweli kwa binadamu ile safari kwa hiyo na mpaka sasa hivi inaonekana bado vijiboti boti tu vinavyoendelea ku, kusurvive na bahari ya kwetu ni nzito tofauti na bahari nyingine nyingine ya kwetu si kidogo nzito hata meli kubwa tunafika pahala kidogo tunalewa lewa tunatapika mpaka tukifika tuhoi. Kwa hiyo juu ya swala hili limepewa uzito gani ingawa lipo na still linaendelea ha, hatujajua yani kuna ufanuzi gani, ambao unaendelea mpaka sasa hivi ingawa bara pia na wao wamo wakifa na wao wanakuem kwa sababu sote ni kitu kimoja alikuwa ana mume bara ana Pemba alikuwa mtoto Pemba ana mke bara kwa hiyo sote ni wamoja kwa hiyo tikiathirika haiathiriki Zanzibar tunashirikisha sote kwa pamoja. Kwa hiyo hili kwa viongozi wetu wote wa Kitanzania wamelipa uzito gani juu ya swana la Ususa zanziba, pemba. Samani, na swala la usafiri wa hususa Zanzibar Pemba? 80 kwa na swala right ngali tu mama abotaka ah jambo ni help yourself <laughs> lampa <laughs> ni ni halo baada ya maana super hero fotografii kwa ajili ya swala hili kabla tujibu kama kutakuwa kuna swala nyingine mawili alafu ndelea na kungeosha asante mimi kwanza mimi nasema kwanza kampeni ya asharat tuna shkou mmm sasa sasa ivi tukubali kwamba dunia imebadilika na <muchinu> kitu kwa fanya serikali atakotenda makosa. Sasa mm -hmm. hivi private sector in play a big mm -hmm. Kama ndio yanjia. <muchinu> na kwa kweli kwa upande wa usafiri Zanzibar kuna majenzi yetu hizo na Maendeleo mm -hmm. ma mapinduzi mm -hmm. kimemeli ambazo muda wake wa mrembesa mm. na kama mpinduzi imekabidi tuuza kauzwa. Mmm. Baendeleo linakwenda lakini spana mkononi. Ya mm. bila e, siku lazima ndiko ni telezo kufanya matumenozo. Mm. Kwa hivyo wakati ambapo tuna matatizo hayo private sector itaingia na ikasaidia watu sana. Asante. Eh, msaidia sana kwa hivyo. Hatuwezi kusema kwamba wana nataka faida tu kwao lakini nataka faida na hakuna mfanyabiashara ambaye hataki faida. Of course lazima mfanyabiashara ataka faida tu. Mhm. Mm e, lakini nametusaidia kwa zile service. Mhm. Mm Dasab e, bengine eh hai lotekea inaweza kani kama kuna wao wengine lakini kuna uzembe vile vile kwa upande wa watendaji wa serikali vile vile. Eh kwa hivyo na kama ile ya mwanzo ilo nadhamwa senikali kaounda tume ya uchunguzi na education very comprehensive report na ukawanisha kila mmoja kwa sala kinini. Paka hmm. wengine, saka bidhi wawajibishwe. Katika ku katika kama mafazao aliyokuwa nazo wengine wao sa sasa hivyo kwa kesi mahakamani sabuhana kanda hasa kuna watu wanafanya makosa. Na hivi vile vile rais kaunta tume vile vile kuangalia ya pili kuangalia nani waliohusika nini sababu zake zilitokea. Kwa hivyo wakati mwingine vile vile kuna upungufu hata kwa watendaji wetu. Sababu wakati, wakati mwingine mtu umewekwa mucheck ambavyo asizidi kiasi fulani nyinyi sasa ndo mnaingiza watu kwa nguvu Piteni, bwana piteni. pitieni mimi mimi shedianbaka hivi paka wale wengine wenyewe wale wengine, wengine nasema sasa tunashuka wengine wanazuia msishuke kwa hivyo kuna makosa ya, ya ya watu kuna makosa kwa pande wa kwa wa, wa, wa, wa naja serikali hasa tu ambao umechukuliwa na serikali sasa hivi kumpanga heru na kata mlimpia eh kwamba kila wizara ikatwe bajeti yake hiyo dizipatikane fedha za fundo wa mlimpia mimi nango kata ya kampuni ambayo ni kama consultant ya kuzungumza kupatia company ambayo tazokujengea mlimpia ya kisasa nzuri. Mm. Yeah. Kwa hivyo, ni saktwas na ndele asal. Kwa hiyo zile pesa mbazo ziliuzwa zilemeli za kwanza. Ah, mali mali inaona. Rahisi. Lakini lakini dola za kwanza mali. Mali hiyo tunataka sisi rahisi ni million 112. <mila>. Wow. Kwa yeah. <laughs> <So>, maana <laughs> yeah asawe melo udon dole la kinyeso ato atungiene katika ni sandal toleo ya wananchi kutoa ni sandal billion shillings billion ni duranga thank you so desile mpiwa wali wanayofaa sandal kwa hiyo hatuanza za chukudwa sasa naswa ninge naelewea. <tose> ah, kwaaminika kanahitaji sikitize tu, amini labda ni maoni yangu tu kidogo. Unajua tukiona wenzetu huku labda wa Hindi au nchi nyingine wanapona wakija ya nchi hii tayari washakuwa na misingi fulani ya elimu. Kwa mimi ndiko nasisitiza pale pale tu nchi amini nchi yetu jaribu kuwa tafute nafasi wenza vijengaje kuna university zanzibar. Jaribu vile vile kuatafuta nafasi za za kutoka toka ili wapate apate mwamko zaidi wa elimu fikiri nafasi zinakuweko, lakini utakuta singine labda watendaji wanazizuia kwa kijiji kimoja au chembe mbili hapana au mtu anakuwa kwa mfano kama mimi nilikuwa kwa Sudani. unajua nchi ambayo wa watu wa wanafuzi wa ambao wana mwamko ya dini ya Kiislamu ni, ni sehemu nzuri sana kwa kusoma ku. lakini ya matokeo yake serikali ya siku hizo ilikuwa haitusaidi chochote sisi nchi kama ile una msada wote na kwa kweli ni rahisi yani wao wanatoa scholarship wanachotaka wao wanachotakiwa wao ulipe ni pocket money dola hamsini labda kwa mwezi serikali iko hai kwa kweli tukasambaratika tukarudi ni sehemu nzuri sana kwa kweli kwa kusoma mambo ya dini ambaye unaweza kupata elimu baadaye ukoja kufundisha baadaye sasa si wa serikali kwa sababu sasa hivi serikali inatoa mikopo hii kwa nafsi lakini ni lupe ukivi mahitaji ya ambao wanaotaka Una mikopo unahitaji billion 16 wakajana zilitengwa billion 4 kwa kila mkoa mwaka mmoja mwaka huko tume double fanya billion 8 ndio mikopo kwa nafunzi kile probability ni ile ambapo unasoma ndani ya nchi except kwa ile masomo ambayo hayapatikani katika nchi ndio nyingine za kwa lakini katika hata hata nchi hazitoshi kwa kwa hivyo karibuni karibuni sasaante sasaante sifa haba tunamshukuru mungu kwa naweka siku ya leo tunataka shida